Ebu Musa radi Allahu anhu tregon I dërguar i Allahut Alehi Selam ka thënë Tre njërës do të kënë shpërblim të dy fisht Një njëringa i tharët e librave të par I cili ka besuar në pejgamberin e ti Dhe pastaj beson edhe Muhammedin Alehi Selam Një rob I cili përbush detyrimet e vetan daj Allahut Dhe detyrimet ndaj pronarit të ti Një pronar Që ka një robresh Të cilën e edukon në më së miri Emson më sëmiri, pastaj e liron atë dhe në fund martohet me të. Edhe për këtë njeri pra ka dy shpërblime, transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.